Kapitola 35. pátá, odcházejí do ústraní, část druhá. Když Arjuna domluvil, jeho čtyři bratři byli ohromeni. Mysleli je na Krishnu. Nikdo si bez něho nedokázal svůj život představit a po tvářích jim stékali sazy. Rozrušený Judiš teda řekl. O nejlepší z lidí, měli bychom pochopit, že čas ve svém kotli vaří všechny tvory. Dokonce i neporazitelní vrišní byli zničeni a Krishna odešel. Nyní bychom se měli zachovat podle vjásadejevových pokynů. Nemá smysl zde zůstávat. Temný věk Kalíž přichází. Jen pohleďte, jak se občané pod jeho vlivem stávají hříšnými. Měli bychom odejít. Neboť mocný Paríkšit, jehož vždy chrání pán, je způsobilý vládnout zemi. Judištirovi bratři souhlasili. Věděli, že přišel čas, aby odešli do ústraní. Paríkšit je mohl nahradit. Judištira se poradil s bráhmany a určil den, kdy odejdou do lesa. Když se občané doslechli o jeho rozhodnutí, naříkali, a snažili se ho od toho odradit, ale Judištěra názor nezměnil. V příznivý den jmenoval Parikšita králem a Kripu jeho hlavním rádcem. Pět bratrů rozdalo bohatství bráhmanům, provedlo obřady na počest Kryšny a rozdalo jeho jménem kupy zlata a drahokamů. Po dokončení všech obřadů si Judiš královský oděv a šperky a oblékl se do stromové kůry. Bratři následovali jeho příkladu. Všech pět jich vyšlo z královského paláce jako pět asketů. Lidé zoufale naříkali a připomnělo jim to ten hrozný den, kdy byli bratři posláni do vyhnanství. Judiš teda nebral nářek lidí na vědomí, a kráčel k severní bráně. Jeho čtyři bratři šli těsně za ním. Když draupady viděla odhodlanost svých manželů, spěchala za nimi. Nikdy od nich nebyla odloučena ani když odešli do lesa, a kdyby ji opustili, zemřela by nesnesitelným zármutkem. Naposled se rozloučila se sazami v očích se subadrou a ostatními pánovskými ženami které neustávaly v askezi a modlitbách a zaměřila mysl na odříkání. Stejně jako její manželé, i ona opouštila město na poslední velkou cestu k severu s radostí. Bratři i Draupadý jedli prostá jídla a pili vodu jen jednou denně a kráčeli vytrvale k Himaláji. S nikým nemluvili, a se trvávali pohroužení v myšlenkách na Kryšnu. Po mnoha dnech cesty dospěli k velkému jezeru na úpatí hor. Když se k němu přiblížili, spatřili před sebou zářící postavu boha Agniho, který je oslovil hřímajícím hasem. O nejlepší z kurovského rodu, slyšte moje slova. Jsem bůh ohně, kterého Arjuna potěšil u Kándavy. Tehdy se mu dal gándývu Nyní by ho měl vrátit. Nechtějí vhodí spolu s oběma nevyčerpatelnými toulci do vody a Varuna si je vezme zpět. Arjuna se Agni mu poklonil a sejmul luk a toulce z ramene. Nedokázal je nechat ve městě, ale teď je na Agniho příkaz hodil do vody. Agny zmizel a bratři pokračovali v cestě. V dálce uviděli mraky zahalený vrchol hory Himavat. Minuli tuto velkou horu, přišli poušť a nakonec došli k hoře Méru, kde sídlí bohové. Při cestě touto hornetou krajinu se k ním přidal pes, který je neopouštěl ve dne ani v noci. Zanedlouho dospěli k úpatí Posvátné hory Ganda Mádana, kde strávili většinu svého vyhnanství. Poklonili se před ní a pomodlili se k ní, a pak zahájili výstup. Bratři šli celé měsíce a jejich těla pohubla. Byli zesláblí a unavení, a lezení jim činilo potíže. Když slézali strmý horský průsmik, Droupadý náhle klesla k zemi a zemřela. Býma, který kráčel přímo za Judištyrou, řekl. O, ničiteli nepřátel, přestože křehká princezna nikdy nespáchala žádný hřích, zhroutila se k zemi. Řekni mi, proč zde musela padnout. Judištyra aniž by se zastavil, či jen ohlédl, odpověděl. Přestože byla pančálí provdána za všech nás pět, vždy měla nejraději Ardžunu. Proto padla. Poté, co vylezli oku zdále, padl a zemřel Sahadeva. Býma se opět zeptal Judištěry, proč jeho cnostný bratr padl. Judištěra odvětil. Byl obdařen poznáním a vždy si myslel, že se mu moudrostí nikdo nevyrovná. Proto padl. Čtyři bratři ponechali sádévu na místě a pokračovali vzhůru, stále následováni o ním psem. Zakrátko padl na kula. jehož při pohledu na smrt Draupadý a sádévi zkrušil zármutek. Ještě jednou Býma požádal Judištyru, aby to vysvětlil. Náš spravedlivý bratr byl nejinteligentnější z lidí, myslel si však že se mu krásou nikdo nevyrovná a proto padl. Jako další klesl Arjuna se zármutkem nad smrtí bratrů a draupadi. Zarmoucený býma se dotázal Judištyry, proč padl vždy pravdomluvný Arjuna. Těsně před válkou Arjuna slíbil zabít všechny korovce za jediný den. Za nedodržení tohoto slibu Složeného pod vlivem píchy, byl nucen padnout k zemi. Zbývající dva bratři a pes pokračovali ve výstupu. Před vrcholem padl i píma. Když tam ležel na zemi a měl smrt na jazyku, zeptal se Judyštyry, v čem spočívala jeho chyba. O, Vrikódaro, byl si velký jedlík a při jídle si nebral ohled na druhé proto jsi padl. Judištěna zaměstnal mysl jogovou meditací a pokračoval v cestě sám. Když se přiblížil k vrcholu, oblohou se rozlehlo mohutné řmění. Vzhlédl a uviděl, jak se k němu snáší Indrův kočár. Nastup do mého kočáru, o potomku Bharati, a já tě odvezu na nebesa. Judištera se Bohu poklonil. Netoužím po nebesích o a také nemohu opustit bratry a ctnostnou draupadi. Všichni padli na této hoře. Indra ho ujistil, že svoji manželku a bratry brzy spatří v jejich původních tělech, ale Judištira přesto odejít nechtěl. Pohleď na toho psa zde, řekl a ukázal na zvíře, kterému bylo stále v patách. Přijal u mne útočiště a nemohu ho opustit. O vznešený bože, půjdu s tebou jedině, když dovolíš, aby šel také. Indra odpověděl, že na nebesích není pro psy místo. Řekl Judištirovi, že když ho opustí, nebude to představovat žádný hřích, ale pánův syn nesouhlasil. Slíbil jsem, že nikdy neopustím toho, kdo je vystrašený, kdo u mě vyhledá útočiště, kdo je odaný, soužený, slabý nebo prosí o život. To zvíře zde nemohu zanechat. Judištěra však pse i přes Indrovi naléhavé prozby neopustil. V tom se zvíře přímo před judištěrovýma očima proměnilo v boha spravedlnosti dar Jakmile Judištěra patřil svého otce, padl k zemi a poklonil se mu. Darmarádža ho zdvihl a řekl. O králi králu, nikdo jiný na zemi se nemůže pochlubit takovou cností. V minulosti jsem tě podrobil zkoušce u dvaitavanu, a dnes jsem se opět přesvědčil, že jsi ten nejznešenější zastáncem ravnosti. Pomineme-li zemi, ani na nebesích se ti nikdo nevyrovná. Čekají tě končiny nekonečné nebeské blaženosti, o králi. Rychle nastup do Indrova kočáru. Judištěra tak učinil, a když se kočára rychle vznášel vzhůru, Judištěru obklopili nebeské bytosti, které velebili jeho i Indru. Viděl rovněž božského mudrce náradu, jak se vlastní božskou silou vznáší v meziplanetárním prostoru. Rishi pronesl. Tento královský modrc Judištyra překonal všechny ostatní krále na nebesích. Zahalil světy svojí slávou a dosáhl těch nejvyšších končin ve svém lidském těle. O kom jiném je známo, že něčeho takového dosáhl. Kočár se ocitl na nebeských planetách a když se snášel do zářícího sídla, Judištěra spatřil Durjódanu sedět na zlatém trůně. Obrátil se překvapeně k náradovi a reši mu vysvětlil. Tento král dosáhl nebes díky svým kšatrýským činům. Bojoval nebojácně a opustil tělo v bitvě. Proto byl povýšen do tohoto síla, kde nějaký čas zůstane. Judištěra se zeptal, kam odešli jeho bratři. Netoužil zůstat na nebesích, protože ho nebeské rozkoše nelákali. Již na zemi se vzdal pout k motě a tužeb po smyslovém požitku a dával místo toho přednost transcendentální službě nejvyššímu pánu Kryšnovi. Tato služba mu poskytovala vrcholné potěšení tisíckrát převyšující hmotné štěstí. Na nebeské bohatství jehož si užíval Duryodana, hleděl s opovržením. Jeho jedinou touhou bylo zůstat v Krišnově společnosti se svými bratry a zdraupadí. Tak jako on, byli i oni oddáni láskeplné službě Krišnovi. Zatoužil být opět s nimi. Duryodana si může ponechat nebesa, pomyslel si Judištyra. Bez krišny a jeho služebníků se nebudou lišit od pekla. Indra přikázal nebeštěnům, aby Judišteru zavedli k bratrům a draupadí. Vedli pádova syna po cestě vedoucí z nebes. Náhle je zahlila temnota. Skrze ní spatřil pustiny, pokryté hnícími mrtvolami. Vzduch byl plný svrdutého zápachu a kolem poletovaly mouchy, vosy a komáry. Hranice těchto končin vymezoval planoucí oheň. Judištyra viděl vrány a supy se železnými zobáky a zlé duchy z ústy ve tvaru jehly. Viděl řeku vroucí vody, plnou křičících lidí a další plnou výkalů a slizu. Cestu, která se rozhavovala, když poníšel. Lemovali stromy, slysy ostrými jako břitva. Rozhlédl se a spatřil lidi vystavené mučení. Judištěre užesl nad tím, co viděl a zeptal se průvodců. Co je to za místo? Proč jste mě přivedli do pekla? Přejí si vidět bratry a draupadý. Poslové odpověděli. Přivedli jsme tě sem na Indrův příkaz, o potomku Bháraty, v souladu s tvojí vlastní touhou. Chceš-li se vrátit, odejdeme. Judiš teda požádal, ať ho odvedou zpět k Indrovi. Obrátili se tedy na zpáteční cestu. V zápětí zaslechl všude kolem sebe hlasy. O králi, neopouštěj nás, tvoje přítomnost nám ulevuje v našem utrpení. Náhle se zvedá chladivý vánek a pohled na tebe uklidňuje naši mysl. Judištera vykřikl. Kdo jste a proč jste tady? Jsem býma, jsem Arjuna, jsem Nakula, jsem Sahadeva, odpověděli mu hlasy. Judištira zasechl Draupadino jméno a také Drišta Dumnovo a jména dalších cnostných králů a princů, kteří ho na zemi následovali. Ohromeně se obrátil na průvodce. Co je to za zvrácený osud, že jsou ti to ctnostní muži v pekle? Nevěřím svým smyslům. To je určitě přelud. Spím či bdím? Zešílel jsem, nebo je to jen sen? O nebešťané, když slyším hlasy svých bratrů a přátel, nemohu toto místo opustit. Požádali mě, abych zůstal a utěšil je. Vraťte se proto zpátky do svého sídla a nechte mě tady. Nebešťané doprovázející judištyru zmizeli a ponechali ho jeho myšlenkám. Nedokázal pochopit, proč jsou jeho bratři v pekle. Když tam úžasle stál, náhle si všiml, že se k němu blíží Indra a další přední bohové. Jejich tělesná záře rozptýlila temnotu v celé oblasti. Všechny příšerné pekelné výjevy zmizely a nahradili je nebeské končiny. Judištěra viděl, že stojí v překrásných zahradách plných nebeských květin a kvetoucích stromů. Vál chladivý a mírný větřík nesoucí líbezné vůně. Indra oslovil Judištěru. O nejlepší z lidí, zachovej klid. Ty ani tvoji bratři nejste v pekle. Tuto oblast jste spatřili pouze prostřednictvím klamu. Každý král a vpravdě každá bytost žijící ve světě lidí spatří peklo, protože nikdo nemůže konat jen dobré skutky. Ti jejich zbožnost je velká, získají nejprve plody svých hříchů a potom si budou dlouho užívat velkého štěstí. Tebe se dotkla jen sklabá poskorná hříchu, o králi, když si zalhal drónovi. Za to jsi spatřil peklo, tak jako tvoji bratři a přátelé. Nyní si můžeš užívat nekonečného štěstí. Indra Judišterovi sdělil, že vykonání mráča svůj získal na nebesích místo srovnatelné s tím, jehož se užívá Hariščandra. Slavný král z dávných dob, který má nyní stejné bohatství jako sám Indra. Indra posadil judištěru na svůj kočár a odvezl ho do svojí sněmovní síně. Tam judištěra spatřil bratry přesně tak, jak je znal, Zářící slávou a obklopené nebeštěny. Maruti, Vasuji, Ašviny a Rudry. parí tam byla také, podobna samotné bohyni Lakšuňu. Judiš teda viděl, jak všichni bojovníci, kteří padli na Kuru dosáhli nebes. Se svým otcem Suryou zde šťastně žil Karna a dokonce i kurovci byli za svoje plnění náboženských povinností obdařeni příznivými životy. Indra odvedl pánova syna, k překrásné řece s průzračnou a klidně tekoucí vodou a řekl: Zde plyne ganga na nebesí známá jako mandákyný. Vykoupej se v její vodě o a získáš zářící nebeské tělo. Judyš teda vstoupil do vody a vynořil se podobný zářícímu bohu. Všechny jeho zármutek a úzkost zmizely. Když vycházel z vody, Uctívali ho Sidové a Čáranové. Potom spatřil Krišnu, jak sedí v Indrově paláci, ve čtyřruké podobě úžasné krásy a záře a Arčuna ho uctívá. Když Krišna uviděl Judištyru, usmál se a zvedl ruku, aby mu požehnal. Judištěra nedaleko zahlédl náradu, přistoupil k němu a zeptal se, jak dlouho bude s bratry sídlit na nebesích. Mudrc odpověděl, že svými záslužnými činy si pádovci zajistili téměř nekonečně dlouhý pobyt. Vy bratři jste však věční společníci všemocného pána Krišny. Proto půjdete tam, kam se půjde věnovat svým zábavám on. Kryšna se navěky zjevuje v některém ze světů, aby pro dobro všech bytostí projevil svoje činnosti podobné lidským. Tak jako vy nedokážete být bez něho, i on si přeje být vždy s vámi. Proto váš pobyt v těchto končinách nebude mít dlouhého trvání. Jste tu jen proto, abyste viděli, kam se odebrali ti, které jste znali na zemi. Čisté duši jako vy jsou věčně s pánem. Jen vlivem jeho klamné energie se někdy zdá, že tomu tak není. Pán jako kouzelník tvoří hmotný vesmír a na nějaký čas do něho vstupuje a potom ho opět ničí. Nárada vysvětlil, že jediným pánovým úkolem je přivést všechny trpící duše zpět do jejich věčného postavení jeho lásky plných služebníků. Do záležitostí světa zasahuje jen zdánlivě, ale ve skutečnosti je nad ně vždy povznesen. Vlivem klamu jsou lidé zmateni a oddávají se hmotnému požitku, považující se za nezávislé. Ve skutečnosti jsou části nejvyššího a ve všem na něm závisí. Skutečného štěstí mohou dosáhnout jedině tehdy, když se opět vzdají touhy po nezávislosti na Bohu. Boha samotného však jeho vlastný klam samozřejmě nikdy neovlivňuje. Zjevuje se ve světě, aby osvobodil lidi od jejich mylných představ a přivedl je zpátky k sobě. Tomu, kdo příliš lpí na hmotě, je toto poznání nepochopitelné. Musí zůstat ve světech smrtelníků, přičemž někdy vystoupá na nebesa a jindy se stoupí do pekla. Dokud neprobudí svoje původní, čisté vědomí, a neuvědomí si svoji věčnou duchovní povahu, je poután v koloběhu zrození a smrti. Vy, pán důvci, neochvějně sloužíte Krišnovi a jste osvobození. Tím, že vás pán přivedl do hmotného světa, vás zaměstnal jako svoje nástroje. To pochopí jen ti, kteří nepodléhají klamu. Judištira se zaradoval a šťastně upíral zrak na Krišnu. Nic na nebesích se určitě nevyrovná pohledu na něho. A co teprve tomu, když mu odaný pomáhá v roli služebníka, přítele či dokonce příbuzného? V transcendentálním štěstí pohroužený Judištyra nedokázal od Krišny ostrhnout oči. Jaké světy na něho čekají nyní? Na tom nezáleží. Krišnu je ochoten následovat kamkoliv.